L'Over conté col·laboracions amb les Dixie Chicks i amb en Brendan Uri com hem dit de Panic at the Disco un àlbum precedit per tres senzills, els èxits internacionals Mie que acabem d'escoltar o aquest uh, You Need to Calm Down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 Taylor Swift és la cantant nascut el 13 de desembre del 1989, cantant i compositora, que va començar ben aviat amb els seus primers temes eh, destacar les llistes americanes de música country. Amb aquesta música va començar Thomas Hoursong, aquell Tim McGraw, tot i que després va tenir prou èxits crossover entre la música country o música pop, com Love Story o You Belong To Me. L'artista de Reading de Pensilvània ja va fer el salt després a la música més internacional, en música més pop, sobretot tot amb el RET el 2012 precisament amb un dels temes eh, que retiren més el seu origen, amb les Dixic Chicks un altre dels grups més coneguts a la música country americana acomidem aquest segment del nostre Spicello Swift and Soon You'll Get Better, és el seu àlbum Lover de 2019 Desperate people find faith So now I pray to Jesus too And I say to you